Usama i bënzejdi radiallahu anhu të regon. I dërguar i Allahut a lehi selam, unis nga rafati, derisa kura rriti një monopat, zbriti nga kafsha, kreju nevojën e pastaj mori abdes, por jo abdes të përkryrë. I thash, ashtë koa për namazo i dërguar i Allahut? A i tha, vendin e fali se namaz dhe ke për para, në muzdelife. Pastaj, udhëtoj hipër nbi kafsh derisa kura rriti në muzdelife, zbriti dhe mori abdes, Abdes të përkryrë, pastaj, u thirë zani dhe i kameti dhe i priu në namazin akshamit. Të gjithi ullën dhe vetë në vendet e tyre, e pastaj u bëj i kameti për namazin i acis, në të cilin na priu pe gamberi Alehi Selam, dhe nuk u falë gjë namazin lira së nëndër mjetë dy namazëve të akshamit dhe t'i acis. Transmeton, Imam Buhariu Këto hadithe mundusohen nga gjami ambret.com